Men Martin. Ha? Det är ingen uttränsning. Var då? Don't Hej, välkomna till det sista specialavsnittet om sorbeearbetning.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 vi ska läsa kapitel 13. Ja, vad händer nu? Vi ska läsa kapitel 13. <laughs> ja, kapitel 13 heter Vad händer nu? Ja, oh, men nu är ju du rolig. Mm, lite i alla fall. Ja, jag skrattar haha. Men då gör vi det. Två sekunders paus. Ja, då har vi alltså läst kapitel 13. Vad händer nu?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 utbildade psykologer eller personer som i ens närhet- som träffar en psykolog- att de har ingen aning om vad sorgbearbetning är. Då tycker jag att det, det är ju tjänstefel. Varför har inte detta spritt och blivit ännu större- <gör> ja. än vad det är då? Ja, det var anledningen till att jag började med det en gång i tiden. det var ju, Där har jag hållit på ganska mycket med personutveckling innan- och även gått i terapi och läst med böcker- och gått på kursvård och sådär. Men det är som att det är en blind fläck just kring ja. sorg i vår kultur-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 de brukar bli mer emotionella allt eftersom. Uh -huh. Sen har man de här som är väldigt mycket uppe i känsla som bara gråter och liksom, det känns som ett kaos inombords. Mm. Det är inte vad som är upp eller ner, fram eller bak så. De blir lite mer strukturerade och får lägga saker på rätt ställen där de är hemma. Och så, mm. så man närmar sig varandra under processens gång.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 Ja, det är liksom separationer, relation till levande föräldrar, missbrukssjukdom, ja, ljudmimit mm. och så. Men om man jobbar med relationen en person som lever man separerat ifrån så kanske man känner sig då, man har svårt att acceptera att inte den här personen vill vara med. Och så gör man bearbetning på det. Försöker ju hoppet om en annorlunda och bättre morgondag. Men sen så vill man påminna om man kanske ser personen eller hör talas om och så känner man det här liksom känslan av saknad, övergivenheten och så.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 man känner sorgen över att man kommer inte få fler sådana positiva upplevelser. Nej, nej. Just det. Och då blir liksom saknar man sorgen över det som inte blev mm. eh, mer emotionellt. Genom att det då blir emotionellt att man tackar för det som faktiskt var bra. Ja. Ja. Och det kan man också se då i de i relationerna där det kanske är för lite positiva. Att någon blir sjuk eller dör i förtid eller så där. Att de sakerna kan vara liksom stora. Mm. Och det kanske inte folk tänker.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 Oj, jag har inte gått och tänkt på det som jag brukar. Jag har. kan man säga till de indirekta effekterna kan man ju se att man kanske har lite mer energi. Man är lite mm. mer närvarande i livet. Det är sådana saker. Mm. Men eh, fler bearbetning här är ju mm. en, ja, det. Är ja, det. blir en en nästa en utmaning. Också. Vi får göra några bra stycke. Jag tror sen att när man gör det och börjar få ett nytt förhållningssätt till sig själv och inte har de här grejerna så tror jag också att man kanske ser lite på sitt deltag att man gör kanske lite livsförändringar. Man kanske börjar mm. rensa ut lite grann hemma nu blir det om skaffa sig nya intressen. Man ja, friar det i livet mm. sådär, mm. Blir lite mer sann och sig själv, tror jag. Men jag menar du har ju också kört mycket nu mm. pratar vi Ja, men <laughs> Ja, ja jo, men jag gick ju hos Maria och det var ju jag tycker att också det var väldigt skönt att ha någon som samtidigt som jag gjorde det petade lite på mig ifall jag fastnade i intellektualisering mm. eller att jag inte... Jag tror att hon många gånger sa att jag inte släppte fram känslorna ordentligt mm. och så. lite mer kontrollerad. Ja, och... Eh... Ja, man har gått ett liv och rävat på det. så är det inte så konstigt. Nej, precis. Jag rekommenderar ju att ha någon med sig på mm. resan som är utbildad mm. och, eller har gått det själv så hon mm. Ja, så ja för... allt annat lika så är det ju att såklart. Ja. Det är en liten på det normalt. Precis. Men har du märkt någon effekt konkret så att att du inte...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 All den här energin och tiden som du går åt då, mm. att tänka på gamla upplevelser som man egentligen skulle kunna ägna åt att leva här och nu. Mm. Då kanske man lägger med mindfulness eller meditation, yoga och sånt mm. Mm. där. Men, mm. men att bli av med det där bagaget som mm. man går och bär på, det gör ju en fri nu utan att behöva använda tekniker för att försöka vara närvarande. Man blir närvarande automatiskt. Ja men absolut. Och sen så även att jag tyckte att... Eh,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 faktiskt, när hon är sur så har jag oftast förr kanske tyckt att nämen, sluta vara sur eller <gör> försökt att göra henne glad. Mm. Nu har jag så att ja, du är sur. Amen, mm, det är aha. okej, Även att jag har så här sagt, som sagt ett namn på hennes känsla mm. snarare än att försöka ta bort den. Att nu är du arg. Ja mm. men vad spännande. Mm. Med en förrår, men sluta vara ja, arg har jag väldigt mycket för. Låta henne få höra rätt i sina <gör> känslor. Ja, precis. Mm. Så det tycker jag har...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 för tänker man, att, ja, när någon är jätteledsen och jätteupprörd mm. Oj, nu måste jag ja. trösta och fixa mm. det här. Och jag tänker, nej, det måste jag inte. Och det har varit jättekant, tycker jag. Det kan räcka att vara närvarande bara. Ja. finnas där. Så det har varit mycket så här. Jag ska ju säga, kram istället så här. Mm. Eller någonting istället för att, ja, men gör så här, gör så här, gör nej. så här. Jag tänkte just, du sa också att dödsfall är den största enskilda anledningen till mm. att man har sorgbearbetning. Kan du säga något kort om där, hur man går vidare efter ett fullbordansbrev. det kan ju mm. vara problem när man märker att oj, nu är det ett år sedan eller nu skulle den personen fyllt 50 år mm. eller nu och, mm. och det finns några så här, rensa ut kläder och, ja. och sådana grejer Ja, alltså årsdagar sånt där, det går ju att skriva PS mm. eller bara prata rakt ut jag saknar nu, mamma mm. jag tänker på dig när vi andra delar det med någon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 Och sen utifrån det tar man beslut att man vill behålla ja, det. är en sak. För den emotionella relationen, den behöver man ju med sig mm. ändå. Mm. Och man kan börja bearbeta egentligen så fort som möjligt efter ett dödsfall. Man ska inte vänta. Nej, jag, gjorde, nej, jag, hade, en, en, jag hade en kollega som dog i våras. Jag kände har jag även mentor åt honom och, och sådär. Jag har känt honom i 15 års tid. Oj. Jobbar med mig sedan jag startade serverbetningen. Och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 Och sen så när jag levde i det, liksom, han dök upp till och från och sk skrev, kompletterade det här, så föreläste det och sådär så var, typ och så där, så var begravning och fixade med det och så. Och sen så, typ det tror jag var på, ja, precis innan begravningen, dagen mm. innan begravningen så hade jag fått till liksom själva, nej vänta det stämmer inte alls, det var dagen efter begravningen. Okay, yeah. <laughs> För det blev lite brutet på talet på, i bekyrkande. Mm. Men jag hade skrivit klart det men jag hade hunnit läsa upp det så var